Мемуари Гейші. Артур Голден. Розділ 31. Протягом п'яти років, поки я не бачила голову, я час від часу читала в газетах про труднощі, які зазнала компанія. Не тільки про протиріччя з військовим урядом в останні роки війни, а й про боротьбу проти окупаційної влади, яка бажала ліквідувати його компанію. Я б не здивувалася, якби через ці труднощі він сильно постарішав. На одній із фотографій у нього був дуже напружений погляд. У суботу вранці я прокинулася дуже рано. І розсунувши жалюзі, побачила сильний дощ, який бив по склу. Такого сумного дня я навіть побоялася читати свій альманах. У півдні температура знизилася. Майже всі вечірки через жахливу погоду скасували. Анті зателефонувала до вечеріки, щоб переконатися, що вечірка Айвамура Електрик відбудеться. Господиня сказала, що вона не може додзвонитися до Осаки через обірвані телефонні лінії. Тому я прийняла ванну, одяглася і, взявши під руку пана Беку, вирушила до чайного будинку. Вічеріки прорвало водогін, і там панував хаос. Усі служниці були зайняті, і на мене ніхто не звернув уваги. Я прийшла до кімнати, де тиждень тому розважала Нобута міністра, не сподіваючись побачити у ній когось із них. Мамеха опинилася за містом і швидше за все їй було важко повернутися. Перш ніж відчинити двері, я сіла навколішки із заплющеними очима. У кімнаті не було чути навіть шереху. З жахливим почуттям розчарування, розуміючи, що кімната порожня, я готова була встати і піти, але вирішила про всяк випадок прочинити двері. І побачила голову. Він сидів із журналом у руках і дивився на мене поверх окулярів. Під несподіванки та потрясіння я втратила мову. Нарешті зібралася і промовила. «О, Боже, голову!» «Хто залишив вас тут на самоті?» «Господиня дуже засмутиться». «Вона й залишила мене тут», – сказав він і закрив журнал. «Цікаво, де вона?» «Вам навіть нема чого випити. Давайте принесу трохи саке». Це ж сказала і господиня. «Тому якщо ти підеш, то, мабуть, теж не повернешся». І я залишуся вічнавіч із журналом на всю ніч. Я з великим задоволенням побуду у твоєму суспільстві». Він зняв окуляри і, прибираючи їх у кишеню, довго дивився на мене, примруживши очі. Простора кімната з блідо-жовтими стінами почала здаватися мені дуже маленькою із наближенням до голови, бо жодна кімната не могла б вмістити всіх моїх почуттів до нього. Коли я побачила його знову, щось шалене прокинулося в мені, Дивно, що я відчула скоріше смуток, ніж радість. Часом я переживала, що голова може постаріти під час війни, як це сталося з Анті. Куточки його очей стали гострішими. Шкіра навколо рота почала обвисати, хоча мені здалося. Це надало його сильні щелеп і своєрідної гідності. Я вже хотіла розпочати бесіду, але він заговорив перший. Ти, як і раніше, дуже гарна, Саюрі. Я більше не повіру жодному вашому слову. «Цього вечора мені довелося півгодини провести за косметичним столом, щоб надати щукам рум'янцю. Я знаю, тобі нелегко жилося останні кілька років. нобо розповідав про труднощі вашої компанії, давай не говоритимемо про це. Іноді ми стикаємося з неприємностями тільки тому, що уявляємо світ таким, яким малюємо його в нашій уяві, а не таким, яким він є насправді». Він сумно усміхнувся, і я не могла відірвати очі від його рота. Його усмішка видалася мені прекрасною. «Я пропоную тобі на власний розсуд змінити тему розмови», – сказав він. Я не встигла нічого відповісти, як відчинилися двері і увійшли мамеха з гарбузиком. Я дуже здивувалася, побачивши гарбузика. Що ж до мамехи, то вона тільки-но повернулася з нагою і дуже поспішала, бо сильно запізнювалася. Перше, що вона запитала, привітавшись із головою і подякувавши йому за щось, зроблене для неї вчора, чому немає нобу та міністра? Голова сказав, що йому це теж незрозуміло. Сьогодні був якийсь особливий день, сказала Мамеха, наче сама собі. Поїзд майже годину стояв неподалік станції Кіото, і ми не могли вийти. Двоє молодих людей нарешті вистрибнули у вікно. Думаю, один із них сильно вдарився. А коли я, нарешті, доїхала до Ічиріки то біля входу нікого не виявилося, крім бідної гарбузика, яка не розуміла, що відбувається. Ви знайомі з гарбузиком, голово? До цього я не придивлялася до гарбузика, але тут помітила на ній попелясто-сіре кімоно зі спідницею, розшитою діамантовими крапочками на тлі малюнка, що зображує гори та море, освітлені сонцем. Ні моє кімоно, ні кімоно-мамехи не могло зрівнятися з ним». Голові також дуже сподобалося кімоно, і він попросив гарбузика встати і пройтися в ньому. Гарбузик дуже скромно встала і один раз повернулася. «Я подумала, що не можу з'явитися вічі у звичайному кімоно», – сказала вона. «Більшість кімоно в моїй океї не настільки гарні, хоча американці, здається, взагалі не бачать між ними різниці». «Якби ти не була відверта з нами, ми вирішили б, що ти завжди носиш такі кімоно», – сказав голова. «Ви знущаєтесь? За своє життя я ніколи не вдягала такого розкішного кімоно. Я орендувала його в Океї, розташованій на нашій вулиці. Ви не уявляєте, скільки вони запросили за нього». Голову потішили її слова, бо Гейша ніколи не розповідає у присутності чоловіка про такі речі, як вартість кімоно. Мамеха повернулася, щоб сказати йому щось, але гарбузик перебила. «Думаю, сьогодні ввечері хтось буде дуже важливий». «Може, ти маєш на увазі голову?» – спитала мамеха. «Ти не вважаєш його важливим гостем?» «Він сам знає, чи він важливий гість. Я не хочу вирішувати, так це чи ні». Голова подивився на мамеху і здивовано підняв брови. «Як би там не було, Саюрі говорила про когось іще», – продовжувала гарбузик. «Сато Норіката, гарбузику, сказав голова. «Це новий міністр фінансів». «О, я знаю цього сато. Виглядає, як величезна свиня». Ми засміялися. «Так, гарбузику», – сказала мамеха. «Ти видаєш такі речі?» У цей момент двері відчинилися і увійшли Нобу з міністром. Обидва почервоніли від холоду. За ними йшла служниця з підносом, уставленим закусками і саке. Нобу стояв, зіщулившись і переступаючись з ноги на ногу. Після того, як усіх представили одне одному, гарбузик сказала. «Привіт, міністре! Б'юся об заклад, що ви мене не пам'ятаєте!» «Але я дуже багато про вас знаю». Міністр влив у себе чашку саке і похмуро глянув на Гарбузика. «А що ти знаєш?» – спитала мамеха. «Розкажи нам щось». «Я знаю, що молодша сестра міністра одружена з мером Токіо», – сказала Гарбузик. «А ще я знаю, що він займався карате та зламав собі руку. Адже ви знаєте, як виглядає прем'єр-міністр?» – спитала вона. «А ви зустрічали його хоч раз?» «Може, звісно, і зустрічали». «Зараз я наведу приклад. Ви знаєте, як виглядає імператор, хоча жодного разу не удостоювалися честі зустрітися з ним». «Голова зустрічався з імператором Гарбузику», – сказав Нобу. «Ви знаєте, що я маю на увазі. Кожен знає, як виглядає імператор. Я це хотіла сказати». «Існує багато зображень імператора», – сказав Нобу. «Не можна побачити зображення риби». «Там, де я виросла, було багато риби. Моя мама часто говорила мені про це». «І я говорю вам, вона виглядає так само, як те, що лежить тут на столі». «Як добре, що є такі люди, як ти, гарбузику», – сказав голова. «Завдяки тобі всі почуваються дурнями у хорошому розумінні». «Це все, що я хотіла сказати. Якщо хтось хоче пограти у великих брехунів, вперед, починайте». «Я почну», – сказала мамеха. «Ось моя перша історія». Коли мені було близько шести, я пішла за водою до колодязя в нашій Океї і почула знак рениці чоловічий кашель. Я розбудила господарку, і вона вийшла послухати ці звуки. Коли ми посвітили у середину колодязя, то не змогли там нікого виявити, але кашель звітило нам аж до світанку. Потім звуки припинилися, і ми їх ніколи більше не чули. Друга історія буде правдивішою, сказав Нобу. «Вам доведеться послухати обидві», – сказала мамеха. «Ось друга». Одного разу я разом із кількома гейшами поїхала до Осаки на вечірку до будинку Акіта Масайчі, відомого бізнесмена, який сколотив свій статок перед війною. Після того, як ми співали і пили кілька годин поспіль, Акіта Сан заснув на циновці. Одна з гейш повела нас до сусідньої кімнати і відкрила велику скриньку, наповнену різного роду порнографією. Там зберігалися порнографічні гравюри, те, які були виконані Хіросіге. Хіросіге ніколи не робив порнографічних гравюр, сказала Гарбузик. Робив Гарбузику, сказав голова, я бачив деякі з них. А також, продовжувала Мамеха, має зображення європейських жінок і чоловіків. Я добре знав Акіта Масайчі, сказав голова, він не мав колекції порнографії, а перша історія правдива. «Невже, голову!» – сказав Нобу. «Ви повірили в історію про людський голос із криниці. Мені не обов'язково вірити в неї. Я просто гадаю, мамеха в неї сама вірить». Арбузик та голова проголосували за чоловіка у колодязі. Міністр та Нобу проголосували за порнографію. Що ж до мене, то я знала, що історія про людину в колодязі правдива. Міністр випив свою штрафну склянку без жалю, а Нобу бурчав. Тож ми вирішили, що він наступним розповідає історії. «Я не збираюся грати в цю гру», – заперечив він. «Або ви граєте в неї, або п'єте штрафну склянку саке кожен раунд», – сказала йому мамеха. «Гаразд, бажаєте, розповім вам дві історії», – сказав він. Ось перша. У мене з'явився собака на ім'я Кубо. Одного разу я прийшов вночі додому і побачив, що шерсть куба абсолютно блакитна. Я вірю, – перебила його гарбузик. «Може, її викрав демон?» Нобу подивився, так ніби не міг повірити, що Гарбузик не жартує. Наступного дня сталося те саме, вів далі він. Але цього разу шерсть Кубо стала яскраво червоною. «Точно демони!» – сказала Гарбузик. «Демони люблять червоний колір. Це колір крові». Нобу явно розгнівався, почувши це. Ось моя друга історія. Минулого тижня я прийшов до офісу так рано, що навіть випередив мого секретаря. Все, вгадуйте, яка історія є правдивою. Звичайно, ми всі, окрім Гарбузика, обрали історію з секретарем. А їй довелося випити штрафну склянку-саке. Я не обмовилася, саме склянку. Міністр налив їй повну до країв склянку. Гарбузикові довелося відпити з неї, перш ніж вона змогла взяти склянку до рук. Я з жахом дивилася на неї, знаючи, як погано вона терпить алкоголь. Я ніяк не можу повірити, що історія з собачкою вигадка, сказала гарбузик, допивши саке. А як вам вдалося придумати таку історію? Як мені вдалося її вигадати? Питання, як ти змогла в неї повірити. Собаки не синіють і не червоніють, та й демонів не існує. Настала моя черга розповідати історії. Моя перша історія така. Одного разу вночі кілька років тому акторка букі Єгором сильно напився і сказав, що завжди вважав мене дуже гарною. «Це неправда, я знаю, Єгоро», – сказала Гарбузик. «Звісно, знаєш, проте він казав, що вважає мене дуже красивою, а після цієї ночі став час від часу надсилати мені листи». У кутку кожного листа він приклеював одне кучеряве пасмо волосся. Голова посміявся з цього, але Нобу підвівся з дуже незадоволеним виразом обличчя і сказав, «Ох, мені вже ці актори кабукі! Такі набридливі люди. Я не зрозуміла, що ти маєш на увазі під кучерявим чорним волоссям? Спитала гарбузик, але за її виразом обличчя було видно, що вона чудово знає відповідь. Усі замовкли в очікуванні моєї наступної історії. Я придумала її ще на початку гри, хоча дуже боялася розповідати, не будучи впевненою, що це варто робити. Якось ще дитиною, почала я, я сильно засмутилася через щось, Сіла на набережній струмка широкава і розплакалася. Коли я почала свою історію, мені захотілося торкнутися руки голови. Мені здавалося, що для всіх, окрім голови, у цій історії немає нічого цікавого. Я почала говорити з ним про щось більш особисте, чому трохи розпалилася. Перш ніж продовжити, я кинула погляд на голову, припускаючи, що він уважно дивиться на мене. Але здавалося, він взагалі не звертав на мене уваги. Несподівано я уявила себе дівчинкою, яка дефілювала вулицею як подіумом і виявила, що вулиця порожня. На той час, мабуть, всі втомилися чекати від мене продовження історії, і мамеха сказала. «Ну, продовжуй. Гарбузик теж щось пробурмотіла, але я не зрозуміла, що саме. Я хочу розповісти іншу історію», – сказала я. «Ви пам'ятаєте гейшу на ім'я Окайчі? З нею трапився нещасний випадок під час війни». За багато років до цього ми якось розмовляли з нею, і вона казала мені, ніби завжди боялася, що важка скринька впаде їй на голову і вб'є її. Вона померла саме так, на неї з впав ящик із металевими уламками. Я розповіла обидві вигадані історії, точніше частково правдиві, але мене, чесно кажучи, це мало хвилювало, бо під час гри багато хто обманював. Тому я почекала, поки голова вибере історію про Єгоро, і кучеряве волосся, і оголосила, що він має рацію. Гарбузик та міністр знову випили штрафні чашки саке. Потім настала черга голови. «Я не дуже здатний до таких ігор», – сказав він. «Не те, що ви, гейші, звикли брехати. Голово», – сказала мамеха, але, звичайно, вона лише задиралася. «Я переймаюся станом гарбузика, тому постараюся, щоб було зрозуміло, де правда, де брехня». Якщо їй доведеться випити ще трошки саке, мені здається, вона не витримає. Гарбузик справді вже важко концентрувала погляд. Думаю, вона навіть не слухала голову, доки він не промовив її ім'я. Послухаю уважно гарбузику. Ось моя перша історія. Сьогодні ввечері я прийшов на вечірку до чайного дому і чиріки. А ось друга. Кілька днів тому до мене в офіс увійшла риба. Але, добре, забудь, ти, можливо, віриш у вияснування ходячих риб. Розкажу краще за іншу. Кілька днів тому я відкрив шухляду письмового столу і звідти вискочив маленький чоловічок і почав співати і танцювати. Ну, а тепер каже, яка історія правдива». «Не думаєте ж ви, що я повірю в історію про чоловічка?» – сказала гарбузик. «Вибери одну з історій, яка з них є правдивою. Інша. Не пам'ятаю, що правда про що вона». «Ви маєте випити штрафний келик за це голову», – сказала мамеха. Коли гарбузик почула слова «штрафна склянка», вона вирішила, що знову не вгадала. Тому наступне, що вона зробила, випила пів склянки саке. Голова перший зрозумів, що необхідно вихопити склянку з її рук. «Ти ж не ринва гарбузику», – сказав голова. Вона дивилася на нього відсутнім поглядом. Він спитав, чи чує вона його. «Вона може чути тебе», – сказав Нобу, – «але вона явно не може тебе бачити». «Ходімо, гарбузику», – сказав голова. «Я збираюся провести тебе додому». Мамеха запропонувала свою допомогу, і вони вдвох вивели гарбузика, залишивши Нобу та Міністра зі мною. «Ну, міністре, як тобі вечір?» «Думаю, Міністр був так само п'яний, як і гарбузик, але він пробурмотів, що вечір був приємним». «Дуже приємно», – додав він і простягнув мені чашку саке, але Нобу вихопив її з його рук.